aki legalább nem ír származású, és nem avval a hülye tájszólással beszél. Mr. Chamberló senki sem feltételezte, hogy hátulról leült valakit egy husángal. Viszont ez a mister McCord, hát ez mégiscsak ír, és ezekben az alattomos ír soha sohasem bízhat meg az ember. Nem tudtam, mihez kezdjek szállal. Három hónapunk volt az érettségi, és meg kellett volna próbálnom beszélni vele, de nem tudtam, mit is mondjak neki.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 Mindenkinek csak púpa hátán a srác. Fékezhetetlen bajkeverő. Ha az igazgató ragaszkodik ahhoz, hogy kevint X vagy Y tanára bízza, akkor X vagy Y azonnal beadja a felmondását, vagy kéri nyugállományba helyezését, vagy egyszerűen elmenekül. Állatkertbe való ez a gyerek nem iskolába. A majom házban a helye. Végül rásózzák az új tanára, aki nem mondhat nemet. Ez volnék én.